Arreu Santpedor, arriba el moment de conèixer noves cultures. Comença Globus Terracui, una visió global des d'un punt de vista mol local Hola, m'heu de Claudia, vine de Alemanya, y vivo 8 años en Sonnbord. Va ser el principal perjudicat dels conflictes bèl·lics més importants del segle XX. Malgrat això, el país se aixecat i avui és la principal economia del continent. Dividit durant molts anys, el caigut ha d'un mur emblemàtic el va tornar a unir. Integrat en el procés europeu des del primer dia, té un president que no només mana el seu país, sinó que sembla que dirigeixi la nostra vida. Parlem avui d'Alemanya. Bon dia i avinguts a Galvostar Recull, el programa d'interculturalitat de Ràdio Sant Padó. El programa d'avui seguim a Europa, però ja en la seva part continental. Com sempre tindrem dues entrevistes que ens explicaran històries d'allò més interessants, avui vinculades més o menys al món de la docència. L'Aida Pla ens passejarà per la cultura i les principals ciutats britàniques. La Laura Figuels ens pararà a taula i sentirem la música recomanada per l'Ignes Iguilà. El temps en ràdio és limitat, així que comencem. Clàudia Bernecker, bon dia. Guten Morgen. Guten Morgen. Bé, primer de tot, no sé si el cognom l'he dit correctament. Sí, sí, perfecte. Molt bé, Alemanya però resident a Sant Padó. Sí. Uh, D'on vens exactament d'Alemanya? De Baviera, de prop de Múnich. De prop de Múnich, exactament de... Ingolstadt. Ingolstadt. Sí. I com una noia d'Ingolstadt, doncs, doncs, arriba a Sant Padó? Uh, el meu home està aquí a Sant Padó i, per tant, doncs, aquí estic. Sí, us, us vau conèixer allà? Ens vam conèixer allà, a Ingolstadt. Ell treballava allà i llavors, al cap d'uns anys, vam venir cap aquí. Vau venir cap aquí. Sí. Uh, per tant, directament hi ha d'Alemanya doncs, que va ser en sense cap pas per ni per Barcelona, ni per Manresa, ni per, ni per lloc més. No, no, no. I com vas arribar aquí, doncs, eh, o abans de conèixer doncs el teu home, coneixis Catalunya? Um, estava estudiant castellà en, a la facultat però amb una noia catalana de Terrassa i sí que coneixia, sabia que existia Catalunya però no tenia una idea ben clara. No? No, ni tan sols de la Costa Brava, que és potser el que més coneixen de nosaltres. Potser era la Costa Brava i Mallorca, eh, sí. Val, per tant, doncs, eh, dius que coneixies doncs, eh, o a la universitat estudiaves doncs, eh, castellà. Sabies per això que tenim una llengua pròpia? Sí, ho sabia. Ho sabies. Per tant, quan, quan arribes aquí i, i si que m'hi vas a haver d'aprendre català, és una cosa que vas dir, ostres, si en castellà doncs, ja podria és una cosa que dius, ostres, quina mandra? O per la contra, és, és també una cosa que dius eh, carai, doncs aprendre un altre idioma, quina sort? Al principi feia mandra, perquè ja havia, de, bueno, ja havia estudiat el castellà i, i, i al principi pensava a veure si, a quin nivell arribaríem al català, però llavors em, va em feia gràcia i a més la família del meu home és molt catalana i per poder participar a les converses i a la, a la vida familiar doncs m'hi vaig posar sí, Amb el tema, per tant, què us deu conèixer? Parlant quina llengua? Castellà parlava al principi, sí. parlant, parlant castellà, al principi... Encara ara? No, vam venir aquí i um, també era una... Bueno, pel, pel procés d'aprenentatge meu vam, ens vam canviar, ell em parlava en català, i jo li contestava en castellà al principi i de mica en mica vam fer un canvi. I ell era parla alemany? Parla alemany, um, es fa entendre, sí. Es fa, es fa entendre? Sí, <laughs> per d'una manera... Uh, quan vas arribar aquí, vas notar molt el canvi en el teu país d'origen, o la teva ciutat? Mm, moltíssim no, un canvi positiu pel clima, que és molt més agradable aquí, um, però de la mentalitat de la gent no és un canvi molt molt fort. Sí, doncs uh, però potser diuen que els alemanys doncs sou més seriosos i aquí som més, potser que més la, la festa, o, so, o som més informals? Potser una mica més informals, però al, al sud d'Alemanya potser tampoc la gent és, és com aquesta imatge que teniu dels alemanys. També potser són més informals del sud que el nord d'Alemanya. Sí, potser això passa en molts països, també. també es diu d'Itàlia que el sud és més formal informal que el nord, aquí també doncs, que, que els andalusos també són més, més de la broma que els, que els catalans fins i tot. Sí, sí molt semblant. Uh, com vas arribar aquí? que et va sorprendre de, de nosaltres, dels, dels catalans? Um, jo ja sabia que havia el català com a llengua, però que el, que el catalanisme sigui tan fort i la, la identitat catalana sigui tan, tan marcada, això sí que em va sobtar al principi. Sí, és una cosa que entenen doncs, a Alemanya. Per exemple, ara un procés com el que estem vivint, a Alemanya s'entén doncs, doncs, que una part, diguéssim, diguéssim els catalans es vulguem, o, o una part dels catalans vulguem marxar d'Espanya? No, no s'entén gaire, jo crec. Allà no, no veuen gaire clar que vulgui fer això a Catalunya. Uh, comentaves a la introducció, bueno, de perquè, doncs, perquè m'ho has explicat abans, perquè evidentment no entès res del, del que has dit, doncs, que portes 8 anys a, a sí. Sant Pedó. Com t'hi trobes? Molt bé, molt a gust. Molt bé. És un poble molt diferent del teu poble d'origen? Um, jo soc d'una... Ingolstadt és una mica més gran que Manresa, però també és molt... La gent es coneix molt, és molt semblant a Manresa i, i Sant Pedó, també. I justament això m'agrada, que la gent es conegui, tots entre tots, és agradable. Aquí? ens diuen que la, que la gent som mica tancats, és, és, és així? Mm, jo personalment trobo que no, sobretot sent de fora i la gent ho nota quan parles i agraeixen molt quan fas l'esforç de parlar en català i sempre trobo la gent molt amable i molt, molt oberta. Una forma també d'obrir-se doncs, és participar doncs, a, o integrar-se en un poble és integrar doncs, a, o participar de, la, de les entitats. M'han explicat que tu formes part d'un entitat de, de Sant Padoc i participes molt. Que, quina, quina és? Mol bueno, molt, molt a poc el dos dos despedador, però tampoc hi participo moltíssim ara mateix, Per hi anàvem a, a excursions i els meus sogres hi estan molt implicats. Sí Creus que la forma d'integració se al doncs, poble és, uh, és doncs, participar, doncs, uh, sigui, doncs, sigui, uh, sigui amb el que sigui, sigui doncs, amb un grup esportiu, un grup uh, cultural, sigui doncs, la l'associació de pares de, de l'escola? És, és la forma? Sí, sí és l'única forma de fer amistats i de conèixer gent, jo crec. Sobretot amb nens, es coneixen molta gent. Sí, a Alemanya també funciona així, que també hi ha doncs, les, les, les entitats que la gent hi participa, o és un fenomen doncs, molt, molt diferent aquí? No, és molt semblant, ja, eh? també amb les escoles o gimnasos o clubs esportius és, és semblant. Aquí té tenir una, una altra tradició doncs, que és doncs, de, de trobar-nos doncs, al carrer i trobar-nos doncs, als, als bars. Amb el possible clima el tema tant del, del carrer és més complicat, però també la gent doncs, on us trobeu? per exemple per quedar doncs, amb, el, amb els amics eh, com, com ho feu a Alemannya. Eh, també es queda a bars eh, o restaurants, però el que és diferent aquí és que per exemple per esmorzar la gent va molt als bars a fer el cafè o, o després de treballar. a Alemanya és més que també estar treballar o has quedat amb algú o te'n directament a casa, però que passis pel bar a fer el cafè abans o fer una cervesa abans de marxar a casa... Això és més d'aquí, d'allà no es fa tant. És més d'aquí, però, però l'Alemanya és un país molt cerveser, no? Sí, sí, però és més... El, bueno, durant, si, si quedes en un bar o, o per dinar o sopar, llavors sí. Però per fer una cervesa ràpida tornant a casa de la feina no és tan típic, d'allà. No és tan típic. Uh, una altra cosa que m'han explicat és que treballes de professora a l'Escola Oficial d'Idiomes sí. i molta gent podria pensar doncs, que fas classe d'Alemany. El que, diguéssim, es jugués, per exemple, 10 euros a què fas classe d'Alemany, guanyaria o perdria? Uh, perdria. Per dir-ho, per què? Eh, quina idea m'ensenyes? Ensenyo anglès. Anglès, curiós, sí. no? Sí. Bueno, eh, quan, quan vaig venir cap aquí ja, ja tenia la formació de ser professora d'anglès de secundària i vaig, vaig quedar amb el amb el tema. va, doncs, va sí. costar molt trobar feina. Um, vaig estar a sort i vaig trobar feina només arribar aquí en una escola privada. I vol ser cap to dos anys vaig presentarme oposicions, vaig tenir sort i, i aquí estic. Sí. Sí, I, sí. Hi ha molta gent avui dia que vulgui ensenyar doncs, a Alemanya a, aquí a Catalunya. Uh, o vull... o sigui, hi ha, si hi ha molts professors jo eh, hi, hi ha capacitats per ensenyar alemany. Justament aquest any, l'aliment, els nivells baixos estan col·lapsats a la nostra escola. Hi ha molta gent que ara mostra interès per aprendre l'aliment. Això què és? En, en plan també professional doncs, per, perquè hi ha gent que volen marxar? Jo crec que sí. O que veuen que hi ha molts contactes eh, industrials d'aquí cap a Alemanya i, i que, que és el futur després de l'anglès diria jo. Inglés, anglès i alemany doncs són dos idiomes que tenen molt futur jo crec uh, parles alemany, uh, parles anglès parles castellà, parles català algun idioma més que ens descuidem? Sí, el francès. El francès també? Sí, però ja està, eh? Ja, ja està. Ja, ja, ja. Home, amb, amb, jo crec que 5, doncs, és, és un bon nombre, eh? Uh, per això, tot això, doncs, uh, també els que, els que ens unem des de fora, uh, creiem que l'alemany és una llengua molt difícil d'aprendre. Mm. Això ho diu tothom, això, sí. Això ho diu uh, Jo penso que si ho vols aprendre i parlar correctament al 100%, pot ser que és complicat, perquè té tres articles, té declinacions, però si et vols fer entendre, jo crec que és com qualsevol idioma que es pot aprendre fàcilment. Declinacions com el llatí, dir? Semblant, sí. I eh, també comentàvem doncs, que amb el teu home havíeu doncs, començat a parlar en castellà, doncs ara ara parleu català. Mm. Amb els teus fills els parles en alemany? Jo sí, quan estem sols, no és, no és possible sempre parlar de gent alemany, perquè davant d'altra gent és com de mala educació, la gent no, no ho entén, si els hi parlo en alemany, però a casa si sí els hi parlo en alemany. Jo. Parlant de la, de la gent que vol aprendre alemany, doncs pel, pel tema aquest de les empreses doncs, que fins i tot volen venir fi, a buscar gent, gent aquí, per què les empreses d'Alemanya venen a buscar gent aquí? Perquè aquí hi ha gent més formada o perquè també doncs, els és més econòmic? Diria, no sé per què, per què exactament venen cap a, cap a Espanya, potser busquen, busquen gent formada, això per començar que no es troben a tots els països europeus tampoc Potser perquè ja hi ha molts, moltes connexions, moltes relacions amb la indústria, sobretot a través de SEAT, amb, amb la, la indústria automòbil. Al nostre país, doncs, viu una crisi doncs, molt, molt profunda. Mm. A Alemanya, doncs, la crisi està tan accentuada com aquí? Eh, penso que no. Bé, no. Jo parlo amb els meus pares i ells venen sovint cap aquí i també el que veuen a les notícies i és molt més greu aquí que allà. Sí, i et truquen les, per preguntar-te doncs, a veure, a veure com, a, com, est com esteu, a veure com, si et parli la fe, Sí, sí, sí, sí és una preocupació que tenen, sí i tant. Uh, amb, el, amb la gent que tens allà, doncs, a pare de pares, doncs, et deuen que doncs, altres familiars et queden, que, et queden amics. Sí. El contacte com, com el mantens? Um, per telèfon, per, per e-mail, sobretot, o missatges per mòbil. El WhatsApp, avui en dia, per sort, és molt fàcil, això. Sí, exacte, les xarxes socials, en aquest sentit, han, han, accentu... sí. han, han ajudat molt, no? Sí, sí, molt. I en algun moment, doncs, has pensat eh, en tornar cap al teu país? De moment, no. De moment, no. Eh, el meu home no és, gaire, bueno, no, no, no és gaire de la idea de tornar a Alemanya, i va estar molts anys, i la veritat és que vivim molt bé aquí, pel clima, per la, per la meva feina també m'agrada molt, i estem molt bé. Estic molt bé aquí, sí. Sí, sí. I pel menjar? A pel menjar també. Sí, sí. Ah. Ja m'agrada a mi. A, a, a mi també m'agrada menjar alimany. Però t'acostumes a la cuina mediterrània, és més lleugera. Jo crec que sí. crec que és una cosa que... Una de les poques coses que ens sembla que guanyem doncs, a gairebé tot el món és, és el tema gastronòmic. Sí, sí, sí, ja pot ser. Eh? D'acord, doncs, Clàudia Bernecker, professora d'anglès, TSE Alemanya, procedent d'Ingegir el tot, però a Sampadurenca com qualsevol de nosaltres, Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies doncs, perquè, per aquests minuts. A tu, per la entrevista. Quintonia de dos d'altants ens indica que és Temps de Cultura i si Temps de Cultura ens acompanya l'Aida Plà. Aida, bon dia. Hola, bon dia, Xavier. Avui, a Alemanya. Sí, amb multitud de coses interessants per saber. som i doncs, comencem. Alemanya és el país sovint anomenat la terra dels poetes i pensadors. Des de les seves arrels, la cultura Alemanya s'ha format pels principals corrents intel·lectuals i populars d'Europa, tant religioses com laiques. Com a resultat, és difícil identificar una determinada tradició Alemanya, ...separada del marc més ampli de l'alta cultura europea. Per exemple, de música cal destacar figures històriques... ...com Mozart i Nicolás Copernic i també altres renombrats compositors de la música clàssica europea com Sebastian Bach, Beethoven, Brahms i Richard Wagner. A partir de 2006, Alemanya és el cinquè mercat de la música del món i ha influït en la música pop, rock i metal industrial a través d'artistes com Ramsey, Kraftwerk, Scorpions i minoritàriament Tokyo Hotel. Carai, als alemanys els agrada molt la música. Sí, i no només això. També hi ha nombrosos pintors alemanys que han gaudit de prestigi internacional. Hans Holbein, el jove, Matthias Grunewald i Alberto Durer eren importants artistes del Renaixement. Kaspar David Friedrich, del Romanticisme, i Max Ernst, del Surrealisme. Entre les contribucions alemanes, en l'arquitectura s'inclouen els estils carolingi i otonià, que són importants precursors del romànic. I el país també és especialment important en els primers moviments moderns, sobretot a través del moviment Bauhaus, fundat per Walter Gropius. Van der Rohe es va convertir en un dels més renombrats arquitectes del món en la segona meitat del segle XX. La façana de vidre, en els gratacels, va ser idea seva. I allò que diuen que a és un país punter en ciència i tecnologia, és cert? Doncs és ben cert. Alemanya ha estat la llar d'alguns dels més destacats investigadors en diferents camps científics, alguns reconeguts amb el Premi Nobel. Per exemple, el treball d'Albert Einstein i Max Planck va ser crucial per a la Fundació de la Física Moderna, que va ser encara més desenvolupada per posteriors científics alemanys. Rotgen va descobrir els rajos X, un assoliment que li va fer el primer guanyador del Premi Nobel de Física en 1901. El treball de Heinrich Rudolf Hertz en l'àmbit de la radiació electromagnètica va ser fonamental per al desenvolupament de les modernes telecomunicacions. Alemana, Alemanya ha estat també la llar de famosos inventors i enginyers com Gutenberg, qui s'acredita la invenció de l'empremta de tipus mòbil a Europa. Hans Geider, el creador del comptador Gaider i Konrad, que va construir el primer ordinador digital totalment automàtic. I podríem anar dient personatges una bona estona més. No, no, ha quedat molt clar. La literatura alemana remunta a l'edat mitjana i les obres d'escriptors com Walter von der Vogelweid i Wolfram von Exenbach són, per exemple, exemples d'això. Diversos autors i poetes alemanys han guanyat gran renom, incloent jo Johann Wolfgang von Goethe i Friedrich Schiller. I segurament molts de vosaltres coneixereu els germans Grimm. Aquestes col·leccions de contes populars van popularitzar el folklore alemant en el plànol internacional. També han tingut influència dels autors del segle XX com Thomas Mann, Beltroth Brecht, Hermann Hesse, Heinrich Boll i Gutengrasse. Cal dir que molts, molts notables filòsofs alemanys han contribuït a donar forma a la filosofia occidental des de l'edat mitjana, com per exemple la teoria comunista de Marx i Engels, la composició de pessimisme metafísic de Schopenhauer, Nietzsche desenvolupà el perspectivisme i, de les, i les teories socials d'Avermaß. Som-hi, comencem amb el tour. Alemanya és una república parlamentària federal formada per 16 estats. La capital i la ciutat més gran és Berlín. És una ciutat per passejar, veure monuments i relacionar-los amb els fets històrics que hi succeïren. Una de les coses a veure és la porta de Brandenburg, inaugurada al 1791 i símbol del triomf de la pau sobre les armes. El mur de Berlín, tot i que la major part fou destruït als anys 90, encara queden alguns fragments del mur que van dividir la ciutat durant 28 anys. La catedral de Berlín va ser construïda entre 1894 i 1905 i és l'edifici religiós més representatiu de la ciutat. Des de la cúpula s'obtenen les millors vistes de la ciutat. També es pot visitar, entre moltes altres coses, el Parlament alemany. La ciutat d'Hamburg és la segona ciutat més gran d'Alemanya i, segons les estadístiques de la Unió Europea, es troba entre les regions més riques de tota la Unió. Té el port més gran d'Alemanya, que actua com a sortida principal i l'eix d'entrada per a tots els productes comercials. Es considera a Hamburg com la ciutat més bonica del nord d'Alemanya, que conté un dels ports més actius d'Europa. La importància del seu port és tal que celebra el seu aniversari com a festivitat local. Die Welt schaut raus zu mein Fenster mit blüden Augen, staurig, mit oben, auf... es troba veritable és una petita i idílica ciutat que us sonarà pel conte dels germans Grimm, els músics de Bremen. El barri d'Eknor, la part antiga de Bremen segueix conservant els seus aires medievals. Si us agrada el teatre, hi ha un vaixell que ofereix funcions en el seu interior. Oh, oh, tu, ets que fa. Múnich és la tercera ciutat més gran d'Alemanya i la capital de Baviera, el més gran dels estats federals d'Alemanya. Els bavaresos són molt diferents de la resta dels alemanys. A primera vista es podria pensar que aquest estat ha de ser l'estat més endarrerit i tradicional d'Alemanya, però en realitat és el centre econòmic d'Alemanya. Durant les últimes dècades, aquesta regió va passar de ser una regió endarrerida de feng, apilat i ramaderia, fins al mateix centre d'alta tecnologia i d'Alemanya i d'Europa. Les multinacionals com BMW i Siemens i petites empreses d'alta tecnologia estan inundant els mercats mundials amb els seus productes, des d'automòbils de luxe a equips mèdics. A Múnich hi ha moltes atraccions que destaquen. Una gran quantitat d'esglésies, parcs com el Jardin Inglés, museus com el Museu Alemany, és que és un dels més visitats d'Europa, i un munt d'atractius edificis històrics com Rathaus. Ah, i, si per, per casualitat t'agrada la cervesa, estaràs al cel. I et ser, i et de la quantitat de cerveses que la població local està consumint ara mateix. So gerne mein konto leer. So gerne Un altre dels indrets que us recomanem és Colònia. Les arrels de Colònia es remunten a l'època romana ja que va ser fundada als anys 38 abans de Cris. Avui és la quarta ciutat més gran d'Alemanya, la zona metropolitana amb les majors aglomeracions urbanes d'Europa. La importància de colònies deriva del fet que es troba en una cruïlla d'importants rutes comercials. El riu Rin, tradicionalment les més importants vies navegables d'Europa, defineix la ruta sud-nord i el port fluvial de Colònia segueixen sent el major port d'interior d'Europa. La famosa catedral de Colònia, la seu de l'arcabisme de Colònia, és, una les, és un dels llocs a veure pel seu impacte impressionant. Heidelberg és probablement la més romàntica de les ciutats de grandària mitjana d'Alemanya. La seva ubicació està en una cadena muntanyenca típica alemana plena de boscos. És famosa pel seu castell amb el seu toc morbós. El famós pintor anglès i artista William Turner va visitar diverses vegades Heidelberg i la seva pintura del castell de Heidelberg és molt coneguda. Aquesta zona és on es troba la universitat més antiga d'Alemanya, fundada el 1386. La universitat segueix sent una de les més importants a Alemanya i a Europa, i la vida urbana de Heidelberg està dominada pels estudiants, en gran mesura, hi ha prop de 27.000 alumnes matriculats a la universitat. Heidelberg és una de les poques grans ciutats alemanyes que van anar només lleugerament que va quedar només lleugerament danyada durant la Segona Guerra Mundial. Després de la guerra de Heidelberg, es va convertir en, un, en una seu important dels militars d'Estats Units a Europa dins de l'estructura de l'OTAN. Segueix sent una de les ciutats més populars entre els turistes. Uh! El sud d'Alemanya es pot visitar Frankfurt, la capital financera d'Alemanya i on el banc europeu té la seva seu. A Frankfurt va néixer Goeth, on es pot visitar la seva casa natal i de pas al Museu Goeth. Les cases d'entramat de fusta del segle XVI voregen la cèntrica plaça de Ro Romenberg. A la catedral de Cainsdorm hi ha tombes gòtiques i al Cir Kunstale, art avantguardista. El tramvia Ebelway express passa pel centre financer de Frankfurt, ple de gratacels. Els habitants es relaxen en l'exòtic Parliament Garden. Ele, ale, ale, ale. Trost, trost, trost, trost, trost. I l'última parada, Stuttgart, que es troba a la Selva Negra i compta amb un paisatge de somni i una arquitectura realment impressionant. Propera al riu Neckar, es troba envoltada de pujols, boscos i vinyers que arriben fins al centre de la regió i que conformen el seu caràcter, caràcter paisatgístic. Com a ciutat, és molt fàcil de a peu, molt d'acord amb la imatge general del lloc sense grans gratacels ni un entorn urbà grandiós, com és el cas d'altres ciutats com Berlín. Són importants característiques d'aquesta zona els banys minerals que es realitzen en piscines condicionades i els parcs replets de grans castanyers i de llargs, entorn dels quals s'han obert grans terrassetes en les quals se, se serveix cervesa. En les fonts Swamp Ben Kale podrà descansar i recuperar-se gust. Tots els anys, a l'agost, se celebra les festes del vi que treuen a nombroses visitants. Alemanya, un altre gran país per visitar. Eh, doncs moltes gràcies i fins al mes que ve. Moltes gràcies a tu. Vols conèixer la esportiva del teu poble, Sampadó, de primera mà i a través dels seus protagonistes? Vols tenir consells per rendir més els teus entrenaments? Doncs què estàs fent que no escoltes La Tribuna? La Tribuna, programa que s'emetrà a Ràdio Sampadó el tercer diumenge de cada mes de 12 a 1. Tracte d'esports i serà dut a càrrec de Joel Penya i Marta Berna. A Ràdio Sampadó arriba... El gruixeró! Avui parlem de l'escola. Avui de llibres. Com? listes, eh? reportatges, eh? cultura i actualitat. De Qu -qu -qu quina manera! Els nens i nenes de Sant Pedó i Castell Nou posem veu a la ràdio. L'últim diumenge de cada mes, a les 12 del migdia, ens veiem al gronxador, a Ràdio Sant Pedó. No pots perdre! Continuem endavant amb la prema d'avui i ara és l'hora de seure a taula i menjar una miqueta. I un dia, doncs, com el d'avui que verem d'Alemanya, no sé si trobarem doncs, a Frankfurt hamburgueses. Laura Fils, bon dia. Hola, bon dia. Aquesta vegada ens hem endinsat en la gastronomia Alemanya i hem vist que les diferències principals amb la cuina catalana es troben sobretot en els hàbits de menjar. Per conèixer els costums culinaris dels alemanys, hem parlat amb la Caterina Hahn, que és professora d'alemany i altres idiomes a Manresa, on viu des de fa 3 anys. Ella va néixer a Passau, a Baviera, i ha viscut a Múnich i a Berlín. La Caterina ens ha parlat dels seus hàbits, d'aliments i begudes, com el pa i la cervesa, i també li hem, li hem demanat que agafés els estris de cuina i ens expliqués a preparar un plat típic. Sars, congres, serrans i aranya! Quan va arribar aquí a Catalunya, la Caterina li va sobtar molt la fragmentació dels àpats en plats. Aquí fem el primer plat, el segon i les postres, però a Alemanya fan un únic plat. No és que el consideren un plat combinat, sinó que és el plat. I en aquest plat, què hi trobem? Per ells és molt important que tingui una ració de carn o de peix, una mica de verdura i després patata, pasta o arròs. Un plat sempre hauria de tenir aquests tres components. Després un altre hàbit que ella li va sorprendre és que nosaltres esmorzem, dinem i sopem en unes hores determinades i intentem respectar-les molt. Els alemanys, diu la Caterina, tenen una, una visió molt més pragmàtica. I el menjar condiciona l'altre dia. No, dius, quan ens hi trobem? No, a les quatre no ho perquè era menjar. A la manià, tu menges quan tens temps per menjar? I tu fas el teu, les teves coses i dius, oh, bé, bueno, doncs no tinc temps ara per menjar, menjaré dues hores més tard. I també, què s'ha de menjar en quina ocasió? Per exemple, coses que no trobaries mai a manià, beus, en Alemanya, que vas a un bar-restaurant i veus un pastís. Ara m'agradaria un pastís, però, no ho sé, són les onze del mat, i diuen que no, perquè només ho pots tenir com a postre. La Caterina explicava, divertida, que es va quedar ben contrariada quan li va passar això, anar un bar i que li neguessin un pastís perquè era previst per a l'hora de les postres. A més, es veu que, que ha comentat aquesta espècie de restricció amb altres estrangers que viuen a Catalunya i que és un dels punts on molts coincideixen com que, que els troben molt desconcertants. Un altre dels hàbits que, en contrastar-lo, ens va sorprendre és que ells mengen menys durant els àpats i reparteixen les ingestes al llarg del dia. No mengem tant durant els àpats, doncs mengem, però mengem sempre. Durant tot el dia, coses petites, un orgut, una pasta, un petit entrepà, una fruita... Allò que nosaltres tenim tan assumit que per portar una bona dieta s'ha de menjar cinc vegades al dia i no picar entre hores, ells ho tenen concebut d'una manera bastant diferent. Això sí, pels àpats, menys menys. Curribus, curribus, leca, leca, curribus, curribus, curribus, leca, leca, curribus. Doncs, com escoltàvem, el curribus és una salsitxa, una mena de frankfurt, que se serveix amb salsa de tomàquet i curri en pols. Hi ha moltes parades al carrer que preparen aquest plat, que fins i tot és considerat una mena d'icona de la cultura popular alemanya. De fet, hi ha un museu a Berlín que li està dedicat. També trobaríem un altre menjar que es pot comprar en parades pel carrer i és molt típic, que és el bretzel, uh, que és una pasta salada en forma de ferradura. I a part dels calsitges, doncs, quins aliments més o quins plats més acostumen a menjar els alemanys? La Caterina ens va destacar els pastissos. Els agraden molt, però sobretot els agrada cuinar-los, més que no pas comprar-los. I llavors un aliment molt important és el pa negre. És la base de la seva dieta i és un pa integral, però bastant diferent del que tenim aquí. Moltes vegades el sopar consisteix en pa negre i embotits. Li vam demanar pel pa blanc, les baguets, i ens va dir que també n'hi ha, però que se'ls mengen en moments molt específics. La bagueta la menges amb una sopa. Si no, però s'acompanya amb una sopa o amb una amanida o si fas la barbacó a fora i poses una mica de baguette. Però el pa normal sempre és pa integral. Ara anem la recepta. Què ens ha proposat la Caterina? Doncs la Caterina va voler ser molt pragmàtica, una mica amb aquest estil de ser molt pràctics que ens destacava al principi. i Ens va proposar una recepta fàcil de fer i molt barata. Si sí. Seria com una cosa de... molt barata, perquè... Ràpida i, bast... i típica, és... són patates patates bullides i amb ous el... parats i acompanyant amb espinacs. Això és molt pràctic perquè no val res. I que pobres estudiants així és, és molt, i molt fàcil de, de copiar. Doncs sí, ho recomanava sobretot per als estudiants, però sobretot aquesta importància de combinar els tres elements, patata, verdura i en aquest cas ous en lloc de carn o peix. I les cerveses, perquè Alemanya està considerat un país molt cerveser, el tòpic el desmentim o el corregorem avui? Doncs mira, en aquest cas el tòpic encaixa bastant amb la realitat. Però bé, tampoc no és que beguin molta, molta cervesa, sinó que allà el vi, el vi és més car i llavors prefereixen aquesta altra beguda. També és veritat que les mesures són molt més grans. Jo crec que es més cervesa, però sobretot perquè el vi és molt més car qui ho vis pas tan barato i n'hi ha molts i molt bons i d'aquí a aquesta regió això deman és una mica diferent. En hi ha vins, però clar, no en aquesta quantitat i sí, es veu cervesa, però tampoc. Conec potser és interessant veure que les mesures de la cervesa són molt diferents. Com aquí un quinto no existeix. perquè faria ser retitíícula ni és tan poc, que no val ni la pena començar-la. I també en festivals com el famós Octoberfest, la Caterina ens va dir que allà la mesura comuna és la d'un litre. déu nhi -do, doncs, amb la cervesa que es pot arribar a veure. Sí. Laura, gràcies doncs, per la teva secció, per la secció culinària, i fins al mes que ve. Doncs moltes gràcies i fins al proper país. el meu cor quan de tu se lluny Ara veiem ja a l'emigrant, la darrera secció del programa on sempre parlem amb una persona de que ha marxat a l'estranger Avui parlem amb una noia doncs, que fa una feina a eh, Jocaretc molt interessant i també que té una mica de simbolisme pels temps que corren Però millor que si sí, ell mateix aquí ens explica el que fa, Carles Castanyarés Bon dia, guten morgen Guten morgen Sant Pedorenca, però vius a, vius a Alemanya, concretament doncs a, a Munster. Sí, exacte, la ciutat de Münster. Munster. Exacte. Munster, Bé, una mica complicat per, per, per nosaltres. Sí. Uh, pels que no sapiguem on cau aquesta ciutat, perquè no és potser molt coneguda, uh, on la situem al mapa? Um, és el Bundesland de Nordrhein-Westfalen, Renania-Westfalia, mm, i aviam perquè els orienteu a més o menys a una hora i mitja de Colònia, de Düsseldorf... Mm, està al sud de Bremen a l'esquerra d'Hamburg per allà. està molt a prop de la frontera amb Holanda també. Amb Holanda i perquè sí. també ens situem a Catalunya quin equivalent tindria aquesta ciutat? És difícil de dir um, a nivell d'habitants potser um, Terrassa o Sabadell no? perquè en té 270.000 més o menys però com que d'aquests 270.000 uns entre 50 i 70.000 són estudiants també es podria comparar amb Lleida o Girona potser Uh, per l'agafes una feina que al meu criteri és molt interessant, uh, què hi fas allà? Doncs allà m'està i treballo a la universitat, concretament al Departament de Romàniques, fent de professora de català. Soc una de les lectores a l'estranger de l'Institut Ramon Llull. Professora de català uh, a Alemanya. Ten... Sí, sí, sí. Uh, tens molts alumnes? Doncs sí, ara, bé, ara han augmentat més els alumnes, perquè també quan vaig arribar vaig, una, vaig engegar una campanya de de propaganda de, del català i ara sí, ara doncs, eh, bé, aviam eh, és una llengua minoritària però dins de la romanística doncs he tenir, mira, primer eh, tinc ara 15 alumnes els altres cursos potser menys i l'any passat el semestre d'Estió on tenia 23 a primer només vull dir que sí que va augmentant El fet d'estudiar també català en universitats d'Europa doncs, de, és una cosa que va, que va noja. Segurament deu ser més fàcil estudiar català a Alemanya que no pas a Espanya. Sí, efectivament. Um, em sembla que, ara no t'ho saria dir segur, però Alemanya i algun altre país europeu tenen uh, més universitats amb oferta d'estudis de català que a l'estat espanyol. I els alumnes que venen a fer català, doncs, quina motivació tenen? Doncs la majoria... Uh, bé, sí, o potser dos terços són, són gent de la romanística, que a part de la llengua principal que estudien, que pot ser el castellà, el francès, l'italià, estudien una segona llengua romànica. Llavors, molts dels que estudien castellà també agafen el català. I a part d'aquests, llavors tinc estudiants d'altres facultats, que ja sigui perquè... Um, Seran d'anar a Erasmus o perquè tenen una casa a la Costa Brava o a Mallorca, perquè tenen amics catalans, s'interessen per la llengua i s'apunten als cursos la majoria de cops sense um, una recompensa a nivell de crèdits eh? i ja que ho fan ben bé, per amor a l'art. Això és una pregunta. Doncs, també n'hi ha que es preparen per venir doncs, aquí, fins i tot alguns que vulguin doncs, venir a treballar doncs, a Barcelona, a Catalunya, i per quedar-se doncs, per integrar-se més fàcilment, també és una motivació per, per escollir aquesta opció? Sí, i tant. De fet, bé, clar, ara mmm, va una mica de baixa per culpa de la crisi, però a totes les universitats alemanyes, o a la majoria almenys, s'ofereix um, una cosa que es diu la qualificació complementària de llengua catalana i cultura, que és una qualificació extra que tenen ells quan acaben els seus estudis i que està reconeguda aquí en, els, en tots els uh, territoris de l'àmbit lingüístic català. Llavors això um, acredita que aquesta gent tenen un nivell de llengua bastant elevat i que dominen diferents uh, competències lingüístiques, culturals uh, també han fet assignatures de literatura i amb això doncs, també inclou un programa de pràctiques. Llavors els estudiants que no només volen venir a fer un Erasmus sinó també una mica a buscar-se la vida per aquí, els i és, és molt profitós aquest programa. El que passa és que, com t'he dit, doncs ara amb la crisi és una mica més difícil, llavors es veu més limitats perquè venen, fan les pràctiques i llavors els hi costa obrir-se camí en el mercat laboral. Són gent que també coneixen doncs, el que és Catalunya, el que és la nostra realitat? Hi ha de tot. Hi ha alumnes que m'arriben i que potser ja són independentistes i tenen molt clar el concepte dels països catalans i saben que hi ha diferents dialectes i <clears throat> tenen molta, molta consciència... De, de tot el que es cau per aquí i en canvi n'hi ha d'altres que, que no que són estudiants potser d'espanyol de, i et venen amb una idea molt bé, potser doncs una regió més d'Espanya i, i, i bé, una llengua més que es parla dins de l'estat espanyol i no són tan conscients de, de, bé, de la identitat o de la idiosincràcia de, dels països catalans no? de, del que és ser català eh, Se'n parla doncs, del faramen actual del nacionalisme? Mm, sí Sí, se'n parla, bé, clar, les meves classes se'n parla perquè, doncs perquè estan en contacte amb la llengua també estan en contacte amb els mitjans de comunicació jo intento que estiguin al dia, que, que s'informin i llavors, um, sí, sovint, um, sobretot després de les eleccions uh, doncs a classes sortien preguntes, debats uh, és, ha estat molt interessant, la veritat, tot aquest semestre a nivell de, de debat uh, intern a les classes perquè, perquè hi havia coses molt, molt interessants, sí Parlant ja més doncs, de, del nostre idioma, eh, els alemanys, que és el que més els costa d'aprendre? Del català? Sí, del català. Ai, doncs... Um, a nivell de fonètica, clar, els hi costa molt pronunciar les R's, els hi costa també saber quan van els accents tancats, quan són oberts, i els hi costa, per exemple, fer servir el subjuntiu i llavors el problema que tenen alguns dels meus alumnes és que com que venen del castellà, algunes vegades també se'ls colen alguns barbarismes o traduccions d'aquestes automàtiques, calcs, però vaja, um, um, jo opino que els alemanys són una cultura que des de ben petits tenen una elasticitat i una maleabilitat a l'hora d'aprendre idiomes que no m'he trobat amb cap alumne que hagi tingut moltes dificultats. El nivell que poden assolir, uh, quin és? Que seria com un nivell C, un nivell B, uh, o potser seria fer trobar un equivalent? Què uh, has trobar un equivalent? Perquè també depèn molt del treball individual que fa cada alumne. Com que no fem moltes classes um, cada setmana, fem dues hores de fet a la setmana, um, i fe, fem molt treball autònom. Sí, jo també intento potenciar-ho, no? uh, que cadascú gestioni el seu procés i el seu ritme d'aprenentatge llavors l'alumne que potser hi té molt interès pel que sigui eh, pot arribar a tenir un B2 sobradet i potser un altre que no necessita tant o que no hi té tant interès o que ho fa perquè, perquè només vol els crèdits doncs potser es queda amb un A2 o un B1 justet no? això sí que, i a Alemanya es porta bastant no? això de que cadascú gestioni bastant el seu procés i jo tampoc um, pretenc apretar-los o, o uh, pretendre que ells arriben a un nivell molt, molt concret. No? Penso que també està bé que ells puguin gestionar-ho com els sembli. Ara me la que una mica de tema i parlar d'una persona doncs, molt coneguda, no només a Alemanya sinó a tota, a tota Europa, que és l'Àngela Merkel. Aquí, ah. aquí tenim una mica la, la impressió de que a més que manant la Manuela Rajoy o l'Artur Mas, ens manen ja doncs, la, la Merkel. A Alemanya doncs, també és jo que ella és qui talla el Europa, Sí, però més que, que sé qui talla el bacallà o qui remena les cireres, la percepció que tenen allà d'ella, i això és bastant xocant, tant la gent de dretes com la gent d'esquerres, és, és que ella posa ordre, no? que els països del sud doncs, eh, hem, som caòtics, som desordenats, no ens hem sabut organitzar o gestionar bé i que ara doncs, ha de venir ella, o venen ells una mica, en certa manera, a posar ordre i a dir-nos com hem de fer les coses i com hem d'organitzar les finances i com, com es fa ben fet. No? I llavors, sí, diria que és una persona bastant popular en el bon sentit de la paraula. Una de les coses de les que es presumeix, presumeix a Alemanya... Cantur no i també es parla d'aquest de les minijobs. però exactament doncs això en què consisteix? amb això de Canatur no primer eh, el que té elatur molt baix és una mica els resultats són una mica maquillats, precisament perqu perquè hi ha aquesta fórmula dels minijobs que es tracta d'un tipus de contractació molt lliure que ben beneficia sobretot al contractador i que, i que perjudica el treballador es tracta d'una contractació que, sense, que són com a molt 400 euros al mes unes 20 hores a la setmana en la qual tu no cotitzes absolutament res no tens sanitat, no tens eh, jubilació, no, no tens cap mena de prestació social tampoc pagues impostos, però és, clar, és que amb 400 euros al mes si s'hauràs de pagar impostos ja seria un escàndol i aquesta fórmula es va crear perquè bé, bàsicament perquè, perquè s'apliqués als estudiants i els jubilats, que són dos grups eh, socials que ja tenen cobertes les necessitats bàsiques. No? Els estudiants tenen ja les seves assegurances mèdiques, els estudiants reben com uns diners al mes, la majoria, per estudiar, i a més a més poden doncs, fer aquestes, aquestes feines als minijobs. I els jubilats, igual, un jubilat doncs, ja té la seva pensioneta, està cobert per la sanitat pública, i aquest minijop doncs, és una mica un extra, no? per si vol acabar de d'arrodonir els diners de la jubilació. El que s'ha fet és abusar d'aquesta fórmula, i actualment aquesta fórmula s'aplica doncs, en molts casos per, per contractar persones doncs, qualificades i sovint, malauradament, que venen de l'estranger. I llavors és una manera que el, el, el contractador s'estalvia un món d'impostos i, i, i té el, el, el treballador també una mica doncs, lligat de mans i peus perquè no tens cap mena de seguretat, et poden fer fora en qualsevol moment i, i no tens cap mena de, de seguretat a nivell laboral ni social. Sí, seria un esclavatge modern. Sí, sí, sí, sí, totalment, sí, sí. Vaja, jo sóc molt crítica amb aquest tipus de contractació. Potser hi ha persones que ho troben pràctic o que consideren que això dinamitza l'economia, però a mi em sembla que això és abusar de, dels treballadors, sobretot de la força de treball que ve de, de l'estranger. Ara, que tens portes a Munxta... Ara fa un any i tres mesos que sóc.: Un any i tres mesos. En perspectiva de quedar-te molt temps o també enyorant a casa i, i tornar cap aquí? Mira, les dues coses. Uh, uh, home, sí que m'enyoro, m'enyoro molt perquè, perquè tinc aquí doncs, els amics, la família, per sort la meva parella doncs, doncs va venir amb mi cap allà i això, ostres... Um, ho valoro molt però sí que... i allà hi tinc amics vaja, i mm. tinc el meu entorn però per exemple una cosa que em costa molt és el clima, no? el clima de Munster és molt humit, hi plou molt és molt gris i, i jo potser perquè hi he crescut necessito el sol, necessito poder fer una mica la fotosíntesi no? i això ho enyoro molt també de vegades eh, el caràcter d'aquí també el trobo faltar però vaja, Alemanya també m'agrada, eh, si no, ja t'ho dic, no hi seria. El que passa que tornar ara mateix, um, així com està el mercat laboral, doncs ho veig complicadet. No sé, espero que, que, que acabi aviat la crisi i que, i que llavors puguem plantejar-nos, doncs, tornar cap aquí en algun moment. Un moment. Doncs eh, hem d'anar acabant l'entrevista, però una cosa que fem doncs, amb tots els, els convidats, al començar el programa, l'estranger que ve doncs, parla amb la seva llengua d'origen, doncs ara demanem doncs, al Sant Padorenc que parli, que digui una última frase doncs, en la llengua del, del, del país d'acollida. Molt bé, doncs us diré um, vielen dank fürs zuhören und alles gute für 2013. Molt bé, doncs eh, deixarem doncs, en incògnit doncs, el, el, el, el que vol dir això. D'acord. Doncs, per el Castanyaris, Sant doncs, Padorenca, resident doncs, a Munxta. Moltes gràcies. A vosaltres. I als ullens també, doncs, moltes gràcies. Eh, gràcies doncs, a l'Aida Pla, a la Laura Fígols, a l'Ignasi Guilà, al Franca Llart, a l'Ascidència Tècnica de l'Endra Guitó i us ha parlat Xavier Socarrats. Ens trobem d'aquí un mes visitant Un Nou País.